Tu ești subțire, autor, Gabi Șustăr. Ești subțire, te cheamă subțire, buze subțiri, sprâncenele, ploapa când se miră, șoldul, pulpa, glezna, talpa-n pantofi de lac, subțire ca secera, ca dimineața plăpândă la marginea pământului, lumină dispărută sub ușa furată de somn. Lectura Maya Martin